Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'aprovació inicial del pressupost del 2011 i la discussió sobre el consens durant la seva elaboració han marcat el ple municipal. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. L'Ajuntament de Tiana ha aprovat de manera inicial i amb els vots a favor de l'equip de govern al pressupost del 2011. L'executiu local ha presentat uns números per aquest any que ascendeixen als 8,6 milions d'euros, cosa que representa una reducció de l'11,6%. Els partits de l'oposició, el PSC i Esquerra Republicana hi han votat en contra. El debat sobre el pressupost del 2011 al ple municipal s'ha allunyat de les xifres i s'ha centrat en el grau de consens assolit entre els grups municipals a l'hora d'elaborar la proposta per aquest any. Els partits de l'oposició han lamentat que l'equip de Guern s'hagi desmarcat d'unes negociacions que havien començat amb bon peu. La campanya de Nadal no ha servit per injectar una dosi d'optimisme als productors i distribuïdors de la flor i la planta ornamental. Malgrat el lògic repunt de les vendes durant les festes i complir les expectatives anuals, els ingressos continuen lluny del que hi havia fa tres anys. Les escoles Bressol de Tiana es beneficiaran del nou programa de formació per la direcció dels centres amb gestió directa del Maresme. La proposta... Impulsada per la Diputació de Barcelona, s'estrena el proper divendres amb una primera reunió al Centre de Recursos de l'Ella. I ahir al matí va morir Antonia Lleudet, coneguda entre els tianencs com l'Antonieta de la Peixateria Cuní, un dels establiments amb més tradició de la nostra vila. Per recordar-la, l'església de Sant Sabrià acollirà avui a partir de les 7 de la tarda una missa en la seva memòria. Radio Tiana, les notícies del migdia. L'Ajuntament de Tiana ha aprovat de manera inicial i amb els vots a favor de l'equip de govern el pressupost del 2011, l'executiu local ha presentat uns números per aquest any que s'endeixen als 8,6 milions d'euros, cosa que representa una reducció de l'11,6% respecte al 2010. Els partits de l'oposició, el PCC i Esquerra Republicana de Catalunya hi han votat en contra. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, ha explicat que l'últim pressupost d'aquest mandat s'emmarca en un context de crisi econòmica en què les perspectives de millora del 2011 han quedat del tot esveïdes. En aquest sentit, Muñoz ha afegit que les decisions de contenció preses pel govern espanyol afecten les administracions municipals a les quals se'ls ha demanat, a més, el retorn anticipat dels crèdits de finançament sol·licitats. Segons l'alcalde de Tiana, aquest any tampoc arribarà la reforma de finançament local i, per tant, les dificultats econòmiques continuaran a mig termini. D'aquesta manera, s'ha apostat per la reducció de la despesa més prescindible, el manteniment dels serveis públics fonamentals i la contenció dels preus, taxes i impostos. Sentim, Emili Muñoz. Continuem reduint la despesa prescindible, que cada vegada és més difícil de retallar, lògicament. Per exemple, s'apliquen lleus reduccions amb caràcter general, per tant que tenen poc efecte en partides que no afecten significativament a la qualitat dels programes i les activitats. Activitats de joventut, subvencions a entitats, algunes activitats festives de promoció social, el transport escolar que es redueix perquè es redueix el servei, a les publicacions i en conjunt hi ha uns detalls que permeten mantenir sense afectar greument els plans i els programes. Emili Muñoz ha defensat l'augment en la recaptació d'impostos per mantenir la qualitat de vida, la cohesió social i la vertebració de la vila. Segons el regidor del PSC, Ferran Vallespinós, l'equip de govern ha pujat els impostos molt per sobre de l'IPC i considera un error reduir tan sols en 80.000 euros la despesa corrent, una xifra que es troba molt lluny de la seva proposta. El més important de tots és que és inassolible que el pressupost de despeses corrents, el pressupost de despesa corrents, a diferència del que han fet la pràctica totalitat d'Ajuntaments de Catalunya i com ha fet també, per exemple, la Diputació de Barcelona, en lloc de disminuir, augmenti en guany un 3%. Eh? Passarem a la història per ser l'Ajuntament que l'any 2011 pensa que està més en despesa corrent que el que va fer l'any 2010. Un altre dels punts destacats del pressupost del 2011 és la reducció de despeses de personal en un 9,29% respecte al 2010. Pel que fa el deute municipal, Emili Muñoz el situa en els 6 milions i mig d'euros, o el que és el mateix, el 90% del pressupost. Tot i considerar la situació econòmica de complicada i delicada, la xifra no és preocupant, segons l'alcalde de Tiana.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 El més crític amb el desenvolupament d'aquestes reunions ha estat el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost, que assegura sentir-se marginat en el procés i el preocupa que l'Ajuntament no hagi cedit en les últimes peticions de l'oposició de Jornal d'Ebat sobre l'aprovació del pressupost. Segons Jordi Gost, no és suficient tenir bones intencions i que en aquests casos és necessària la voluntat. Si al cap de tres anys d'estar aquí assegut, vostè ni la seva regidora són capaces de tenir ni el meu telèfon ni el meu, ni el meu mail, facin-se un mirà. D'acord? Perquè si realment hi ha, hagut, hi ha voluntat, i quan hi ha hagut voluntat per altres assumptes de trobar-me i de telefonar-me, se m'ha trucat, se m'ha telefonat i se m'ha enviat un mail. Aleshores, excuses de mal pagador, no. D'acord? I vostès saben perfectament que des d'Esquerra Republicana de Catalunya, des del primer moment que es va intentar negociar aquests pressupostos, la nostra voluntat va ser d'entrar a negociar-los. En la mateixa línia de Jordi Gost, el regidor del Partit Socialista, Ferran Vallespinós, considera que l'equip de govern ha perdut l'última oportunitat per trobar el consens entre les forces polítiques tianenques. En aquest sentit, el regidor del PSC parla de prepotència política i matemàtica per part del consistori, que no ha volgut conduir a bon port l'oferta de diàleg que havia iniciat. Nosaltres hi oferim un consens, ni mosseguem la mà històries, i nosaltres hi havia un tema fonamental que és no poder seguir creixent les despeses corrents i fem un esforç de reducció. La resposta que vostès ens han donat tampoc sense explicar de quines partides l'han cregut insuficient i els hi hem dit. I per què no seguim treballant una mica tots aquests temes fins a arribar al proper ple que serà de poc més de 15 dies. Vostès han optat per presentar avui i després nosaltres hem fet el d'això. Ferran Vallespinós ha tornat a criticar l'Ajuntament de Tiana per l'incompliment del seu pla de govern i ha assegurat que no li agradaria ser regidor de Convergència i Unió perquè les àrees que recauen sobre aquesta formació han anat patint retallades. No ha passat el mateix, segons Vallaspinós, amb les regidories de Gent pel Progrés. Les paraules amb les quals els grups de l'oposició han qualificat el procés d'elaboració dels pressupostos han molestat el primer tinent d'alcalde, Enric Nolis, que ha recordat la celebració d'una comissió informativa el 16 de desembre i les posteriors reunions amb alguns regidors de l'oposició. Segons Enric Nolis, el PSC no li va demanar fins ahir suprimir el punt sobre els pressupostos de l'ordre del dia del ple i va defensar les accions per generar consens entre l'11 de desembre i l'11 de gener. Se'ns va demanar també que els, si els hi podíem ajuntar les memòries tècniques i les memòries de l'alcaldia. Els hi adjuntar a les memòries tècniques i les memòries de l'alcaldia i els hi vam fer arribar a vostès. Això és una mica com a demostració de la voluntat d'establir aquest consens o aquesta voluntat de diàleg. Vam mostrar la disponibilitat que el dia 28 de desembre eh, estarien disponibles en aquí a l'Ajuntament i si no el dia 30 de desembre per rebre aportacions, ni el dia 28 de desembre ni el dia 30 de desembre. El regidor d'Habitatge i Mediament de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, també s'ha mostrat sorprès per les paraules dels grups de l'oposició i assegura que s'ha extès la mala oposició i aquests l'ha mossegat. Hernández considera que el PSC i Esquerra amaguen la seva manca de maniobra darrere d'un fals victimisme. Menys contundent, però en la mateixa direcció s'ha manifestat l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, que ha assegurat que s'han seguit tots els passos necessaris per oferir consens als grups polítics. El procediment de negociació i de diàleg ha sigut prou explícit com s'han explicat els regidors Mentira. i en les informatives no s'ha fet cap proposta concreta en les informatives, en les informatives no s'ha rebut cap proposta concreta i al marge de les informatives un grup ha fet unes propostes que s'ha dialogat parcial mm, específicament. Si no són propostes no hi ha perquè què obrir diàleg fora de les informatives. Malgrat l'interès dels grups de l'oposició de posar votació al pressupost del 2011 en el proper ple municipal i d'aquesta manera aconseguir vots d'abstenció que evitessin futures al·legacions, el pressupost ha estat aprovat amb el suport dels partits que formen l'equip de govern, el PSC i Esquerra Republicana hi han votat en contra. Radio Utiana, les notícies del mitjodi.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 els ingressos continuen lluny del que hi havia fa tres anys. La sequera que va viure a Catalunya l'any 2007, amb un decret que va afectar i molt els productors i majoristes, va ser el primer cop dur per un sector que pateix especialment els efectes de la crisi econòmica. Malgrat aquest context, la propietària de la botiga, Albertes Bòdat i Anar a Celi Comas, fa una valoració força positiva de la campanya de Nadal on la tradició no s'ha perdut. Com l'any passat, eh? La gent ha seguit comprant la Ponce, vull dir, bé... Bé, no puc queixar, i trets de Nadal, i a veure, potser el que sí que la gent mira és més preu, o sigui, potser busquen coses més baratetes, però, bueno, que així tot, eh, la tradició hi és i la gent segueix comprant. Ens enganxes ara que ve gener, febrer, tot això, que, bueno, que totes són una mica més per però amb, amb, amb expectatives i amb il·lusions. La flor i la planta ornamental és un producte que no es consumeix en el dia a dia i, per tant, si no hi ha vendes, la producció s'atura. Aquest factor, unit a la presència de països productors on la mà d'obra és molt més barata, dificulta el ressorgiment del sector. Al no ser un producte de primera necessitat, la flor i la planta ha deixat de situar-se entre les preferències pels particulars. D'altra banda, l'esclat de la bombolla immobiliària ha provocat l'aturada de les construccions i, per tant, dels parcs i jardins que s'hi podien projectar. El portaveu del mercat de la flor i la planta ornamental de Catalunya, Jordi Rodón, assegura que malgrat la depallada de les vendes, els productors estan esforçant-se per evitar l'estacionalització del seu sector. Les vendes del dia a dia s'han estacionat, han tingut una frenada bastant important, i en canvi les diades eh, la venda ha sigut amb unes puntes molt superiors a les normals. Eh, això què vol dir? Pues que l'article en si sí és un article que no és Uh, tan car com uh, deuen ser altres les que fins ara s'han estat uh, regalant. S'han donat compte, per d'un altre cantó de que el producte és, és vida i és bellesa i, i agrada i creiem que la continuïtat uh, passa per aquí. Mentrestant, els productors, majoristes i venedors ajusten les estructures i intenten estalviar fins l'últim cèntim d'euro. Tot i això, reclamen més promoció i publicitat per augmentar la seva presència tant a les cases com a altres àmbits. Tot plegat, sense renunciar a la qualitat d'un producte amb el qual es busquen noves fórmules per donar sortida. Un d'ells és la coordinació amb el gremi de llibreters i editors per promocionar encara més la Rosa de Sant Jordi.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 la proposta impulsada per la Diputació de Barcelona s'estrena el proper divendres amb una primera reunió al Centre de Recursos de l'Ella. Amb 72 hores de durada, el programa permet treballar les eines de gestió bàsiques i les habilitats directives adients per desenvolupar la direcció d'una escola a Bressol. L'objectiu final és assegurar-ne la funció educativa, organitzativa i econòmica amb qualitat i eficiència. La directora de l'Escola a Bressol de Tiana, Teresa París, Considera necessària la implantació d'aquest tipus de projectes i ens dona alguns detalls sobre el contingut del nou programa. És plantejar diferents situacions que tot puguis trobar dins de l'equip i bueno, doncs, doncs, parlar-ho doncs, parlar amb, amb totes les directores i, vull dir, i, els, i els professors i els formadors ens donaran pautes i vull dir, suposo que també ens podran explicar doncs, diferents maneres de, de fer les coses. L'acció formativa dona resposta a la demanda dels ajuntaments del Maresme que havien reclamat aquest tipus d'eines a les administracions supramunicipals. La resposta de la Diputació de Barcelona, en aquest cas, és donar suport als ens locals en el desenvolupament de l'oferta educativa. En aquest sentit, l'àrea d'educació considera una prioritat dotar amb nous recursos l'educació que va del 0 als 3 anys, i més enllà d'aquestes accions, recorda que ha donat suport a la construcció de 49 escoles bressol i recolzament tècnic i econòmic a d'altres serveis municipals educatius a la infància. A nivell municipal, aquest programa serveix per apropar la tasca entre les escoles bressol de la comarca i crear nous vincles d'unió i col·laboració entre els centres del Maresme. En aquesta tasca hi continua treballant tres a París. És la primera vegada que es comença això, perquè així també, vull dir, totes les escoles bressol estiguem més, més unides i vull dir, ens trobem molt més acompanyades amb amb la nostra tasca diària amb les criatures. Però esclar, hi ha molta gent que, dir, o que per temps o pel que sigui dir, no, no podia fer. Encara totes les formacions que es fan molt és tot a través de, de la família, eh? a Relació Família-Escola, com també va ser l'últim simposi que també vam organitzar a Mataró, que va ser sobre Relació Família-Escola, que va ser molt, molt interessant. El programa de formació per la direcció dels centres amb gestió directa del Maresme s'emmarca en el pla de formació de l'àrea d'educació en col·laboració amb la direcció de serveis de formació de la Diputació de Barcelona. I repassem ara en un format més breu altres titulars de la comarca. La ciutat de Mataró serà la seu els dies 24 i 25 de març del Congrés Recubat de Reciclatge i Energia sobre la Gestió dels Residus i la Valorització Energètica. La iniciativa, organitzada pel Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i l'Agència de Residus de Catalunya, vol esdevenir un espai de referència en aquest àmbit i s'adreça a tots els professionals, tant del sector públic com del privat, amb responsabilitats a la gestió dels residus. El Congrés se centrarà en les conseqüències que es deriven de l'aplicació de la nova directiva marc de residus aprovada per la Unió Europea i que obliga els països membres a fer un nou plantejament legal. El govern de Pineda de Mar, al PSC i Esquerra estudien la viabilitat de construir un pàrquing subterrani de mitjana capacitat sota les places de l'estació de la Pubilla, a tocar la mateixa estació de Renfa. L'objectiu prioritari és ampliar el nombre de places en un municipi on encara és possible deixar gratuïtament el cotxe al carrer, però on en temporades concretes, sobretot a l'estiu, comença a fer-se impossible. A més, un pàrquing al costat mateix de l'estació de tren afavoriria l'ús del transport públic i la mobilitat a pocs carrers del centre. Força tapait de trànsit. La informació local a Ràdio Tiana. Ahir al matí va morir als 85 anys Antònia Lleudet, coneguda entre els tianencs com l'Antonieta de la Peixateria Cuní, un dels establiments amb més tradició de la nostra vila. Per recordar-la, la parròquia de Sant Cebrià acollirà avui a partir de les 7 de la tarda una missa a la seva memòria. Mare de tres fills, en Josep, en Carles i en Gabriel, L'Antònia forma part d'una de les famílies més il·lustres de Tiana i abans de treballar a la peixateria Cuní, havia regentat el bar-restaurant Lleudet al centre de la vila. El seu fill Gabriel continua treballant en el negoci familiar, mentre que en Carles i en Josep Cuní han desenvolupat la seva carrera als mitjans de comunicació. De fet, aquest darrer és a l'actualitat el director i conductor dels matins de TV3. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. L'any nou, entrenador nou, El futbol sal a la Conreria ha incorporat Quique Vila com a nou tècnic del primer equip després de la dimissió de Dani Bravo, artífecs dels dos ascensos consecutius del club. El relleu es va produir aquest mateix cap de setmana i l'equip va respondre amb un valuós empat a 5 al camp del San Lorenzo de Terrassa. El canvi a la banqueta s'ha produït per motius laborals de l'exentrenador, que des del primer moment va apostar per Quique Vila com el seu relleu natural. Ens dona tots els detalls d'aquesta novetat el secretari tècnic del futbol sal a la Conreria, Antoni Bravo. Portàvem només 8 partits, que l'equip eh, està convençut, com tothom, que l'equip té qualitat per eh, aconseguir eh, intentar la de categoria i que pensava que un canvi d'entrenador seria molt beneficiós. Ell va ser el que va proposar al Quique Vila i vam parlar amb el Quique va dir que bueno, que sí que li, li feia gràcia portar aquí I, i aquest és el motiu principal, bàsicament que bueno, una mica pensant en la feina que era el dia a dia li costava molt i pensava que possiblement seria beneficiós un, un canvi per pensant alguna persona que pogués dedicar-se una mica més a l'equip. El debut de Quique Vila no va traduir-se en una victòria, però el seu discurs va començar a donar els seus fruits al descans de l'enfrontament. De fet, els tianencs perdien per 3 gols a 0 a la mitja part, però la reacció va ser fulminant i els jugadors van sortir del vestidor amb una altra mentalitat. En pocs minuts van aconseguir empatar el partit i van demostrar que tenen potencial suficient per ser el davant d'un grup quart de la primera territorial on l'ascens és només a 8 punts dels tianencs. Antoni Bravo explica que la segona part, davant el San Lorenzo, ha de servir de punt d'inflexió per un equip que no renuncia res. Uh, em sembla que el minut 4 de segona meitat ja havíem empatat a tres. però bueno, vam aconseguir tornar a posar-nos al davant 4-5 quan faltava un minut i bueno, ens van tancar una mica, a partir no 9 van xutar, però a faltar 9 segons en una errada defensiva es van empatar al partit i no va poder ser victòria, però eh, crec que la línia de la segona meitat és el que vam parlar ja l'entrenament, amb un ritme de partit increïble mal, això és el que ens beneficiarà a nosaltres i aquesta línia que s'ha de seguir. A banda d'incorporar Quique Vila, tècnic vinculat a l'estructura del club, al futbol sala a la Conreria, fitxat Albert Martínez, provinent del Peña Johan i que havia arribat a jugar a segona divisió nacional. Allí se damunt serà el pròxim rival dels Tienencs, que després de dos empats volen encadenar una ratxa de triomfs que els permeti escalar posicions i ser als primers llocs d'una classificació que lidera un Sant Andreu intractable amb 9 victòries en 9 partits. El club ha tancat Iana comença amb bon peu el 2011 després d'aconseguir el ple de victòries a les diferents categories a l'última jornada del campionat de Lliga. En categoria masculina, l'equip A va derrotar les Nacions per 10 a 6. L'equip B també va guanyar, però el segon equip de les Nacions a domicili per 6 a 10. Pel que fa a la categoria femenina, l'equipa va derrotar el Sant Vicentí, líder del grup, per 6 a 3, mentre que el conjunt B se'n va endur el triomf per 8 a 1 contra el Nova Lloreda. D'aquesta manera, els diferents conjunts tianencs continuen amb una temporada molt més que acceptable i amb els mateixos objectius marcats a principi de temporada. Ens ho explica el president del club petanca, Tiana, Joaquín Rodríguez. Hombre, en subida de categoria, o quedava molt en el mar de la tabla. El eh, afegir en participi de categoria és el de masculina, eh, el de masculina que és l'A, que és de quarta i el B de femení. La altra estratègia que, es que no creuo que es vulgui Pel que fa a la taula classificatòria, els equips A, tant masculí com femení, continuen una setmana més com a líders dels seus respectius grups, mentre que els conjunts B es mantenen a la zona mitja en l'any d'adaptació a la nova categoria. Per la propera jornada, la 17a del campionat, els emparellaments són els següents. L'equip masculí A visitarà el Ramon i Cajal, segon classificat. L'equip masculí B, per la seva banda, rebrà el Sant Pol de Mar, que es troba per sobre la taula. En categoria femenina, l'equip A rep el canyador, que ocupa una plaça pròxima al descens, mentre que el conjunt B visitarà el Premià de Mar. Radio Tiana, notícies el temps. Hola, molt bona tarda. Continuem amb una situació meteorològica encapçalada pel temps estable i l'ambient assolellat a tota la comarca amb vents que a més a més es mantenen fluixos vents del sector sud-sudoest i amb una situació marítima molt tranquil·la també a tota la costa del Maresme. De moment poques novetats caldrà esperar els propers dies de fet les temperatures entre demà i demà passat encara podran pujar una miqueta més i això podrà generar bancs de boira costaners sobretot durant el matí de divendres i també demà dijous durant la tarda. En tot cas són petites variacions dins d'una situació de monotonia meteorològica, que ens acompanyarà uns quants dies més, ben bé fins a mitjans o finals de la setmana vinent. No s esperen canvis, per tant, ja avancem que aquest cap de setmana continuarem parlant d'un temps molt estable, molt de sol i amb unes temperatures que seran plenament primaverals. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. I fins aquí l'informatiu migdia. Us han acompanyat el control tècnic Raül Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga i qui us parla, Marc Ostrell. Podeu seguir informats als bolletins horaris d'aquesta emissora.